Surja, ja, sin, mekase, 83 vargje, bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit, ja, sin, për Kuranin plotur të si, në të vërtet, ti Muhammed, Je njënga të dërguarit në rrug të drejt Me shpaljen e të plot fuqishmit Më shirë plotit Që të paralajmërosh një popull Para ardhësit e të cilit nuk ishin të paralajmëruar Pra ndaj, këta janë të pakujdeshëm Shumica e tyre meritojnë dënimin ton Se ata nuk besojnë Ne do të vëmë në qafë vargonjë të cilët do tu arrijnë deri në mjekër, e kështu do të jenë si të mpir. Ne kemi vënë pengesë para dyrës dhe pas dyrës e i kemi mbuluar, kështu që ata nuk shohin. Por ata është një lloj, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Në të vërtetë, paralajmërimi ytë i yt i sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën kura anin dhe i friksohet të gjithë mëshirë shmit edhe pa e paratë. Këti i epilajmin e mirë për falje gjunahesh dhe shpërblim bujarë. Sigurisht, ne i rinjallim të vdekurit dhe shënojmë veprat që kanë bërë dhe gjurmet e punëve të tyre. Ne e kemi logaritur qdo gjë në një liber të qartë përmendu atyre shembulin e banorve të qytetit kuru erdhën të dërguarit. Ne u dërguam atyre dy vetë që ata i quajtën gënjështar, pas taj i përforcuam të dërguarit me një të tretë, e ata thanë, ne me të vërtet jemi dërguar të ju. Banorët u thanë, ju jeni vetëm njerëdhë si ne, e i gjithë më shirëshmi, Nuk ju ka shpallur asgjë. Ju vetëm gënjeni. Ata u përgjigjën. Zoti ynë e di që ne jemi vërtet të dërguar te ju dhe kemi detyr vetëm që të shpallim qartë. Banorët thanë: Ne para ndiejm fatkeqësi nga ju. Nëse nuk tërhiqeni, do t'ju të ghurëzojm dhe me siguri do t'ju godas një dënim i dhëmshëm për nesh ata u përgjigjen Fatkeqësia që ju ndollët mund të vi vetëm nga vetja juaj Vall për shkak se po ju këshillojmë na kërcënoni ju jeni popull që kaloni çdo lloj kufiri Dhe nga skajet e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha O popullim ndiqni të dërguarit Diqini ata që nuk kërkojnë prej jush kurr farsh për blimi, e që janë në rrug të drejtë. Përse të mos e adhuroj atë, i cili më ka krijuar, e tek i cili do të ktheheni të gjithë? Vall, përse duhet të adhuroj zota të tjerë përveç Ti, nëse i gjithmëshirshmi do të dëshironde të më godiste me ndonjë të keqje, ndërmjetësimi i atyre zotave nuk do të më sillte kurr far do bie. E asë që do të mund të më shpetonin Atëherë, unë do të isha me siguri në humbje të dukshme Unë i kam besuar zoti tuaj, andaj më dëgjoni Pasi evrau popullivet, ati i u tha Hyrë në gjenet A i tha Ah, si kur ta dinte populli im Se si më fali zoti im dhe më bërit të ndëruar. Por, pas vdekis e ti, ne nuk i dërguam kur faru shtërije nga qieli si dënim popullit të ti dhe asë që kishte nevoj për të dërguar. Mjaftoj për t'i dënuar ata, vetëm një zë i të mershëm pas të cilit u shuan për një herësh. Ah, sa mjerim për ata njerëz, kur do që u vinte ndë një i dërguar. Ata nuk bënin tjetër, por vetëm talëshin me të Val, a nuk e kishin para ta se sa e sa brezni para tyre që kishin më shkatruar Nuk u këthyen më Të gjitha ta do të paraciten bashkërisht të ne Shënjë për ata është toka e vdekur Ne e rinjallim atë dhe nga ajon zjerim drithëra Me të cilat u shqehen Ne Kemi krijuar në tok Kopçte hurmash dhe vreshta E kemi bërë të shpërthejnë Në të burime uj Që ata ti han frutat e tyre Këto Nuk i bënduar të tyre Ndaj përse ata nuk duon të jenë Mir njohës Që oftë lavderuar A i që i ka krijuar qift Të gjitha lojet Që ka mbin prej tokës A ta vetë dhe ato që nuk i diin. Një shenjë tjetër për ata është nata, për secilës ne e tërheqim ditën dhe ather ata mbeten në errësirë. Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka paracaktuar i plot fuqishmi, i gjithdijshëm. Hanuf, i kemi caktuar faza ajo për ditë Hahet e bëhet si rremi i përkulur i hurmës. As dieli nuk mund të arrijë hënën e as nata nuk mund t'ja kaloj ditës. Të gjitha lundrojnë në orbitat e veta. Një shenjë tjetër për ata është që paraardhësit e tyre ne ngarkuam në anijen e mbushur plot të Nuhut dhe për ata Në krijuam mietë të ngjashme me atë anie në të cilat hipin. Po të duam. Në i fundosi matë e ather, as nuk do të mund t'i ndihmoj kush e as nuk do të mund të shpëtojnë, përveç se me mëshirën ton duke i lënë ata të qnaqen një farë kohe. Kur atyre u thuhet, Druajuni asaj që keni para jush dhe asaj që është Pas jush, me qëllim që Allahu t'ju më shiroj, ata nuk javën veshin. Sa her që atyre u vjëndonjë nga shenjat e zotit të tyre, ata i shmangën asaj. E kur atyre u thuhet, jepni nga ato që ju ka dhën Allahu, atëher, mohuesit, u thonë besimtarve. Pse, ne do t'ju shqejmë ata që po të donë të Allahu, do t'ju shqenë të vetë? Ju jeni vërtet në humbje të qartë. Ata mos besimtarë, thon gjithashtu. Kur do të përmbushet ky premtim, nëse ajo që thoni është e vërtetë? Ata presin vetëm një zot të tëmërsëm që do t'i kaploj ndërsa grinden me njëri-tjetrin. Ather ata nuk do të mund të lënë testament e as të kthehen te familjet e tyre. Dhe kur të fryhet në sur Ata do të dalin nga varet Dhe do të nzitojn drejtë zotit të tyre Duk e thën Mjerë ne Kush në ngriti prej vareve tona Do të thuhet Ja Kjo është ajo që ka premtuar i gjithë më shirë shmi Të dërguarit Kanë thënë të vërtetën Do të jetë aji Vetëm një zë i të mershëm E ata të gjithë do të paraciten, paranesh. Atë dit, as kujt nuk do t'i bëhet ndonjë pa drejtësi, dhe ju do të shpërbleheni, vetëm si pasasaj që keni bërë. Sigurisht që atë dit banorët e gjenetit nuk do të mendojnë për gjë tjetër, veç lumëturisë tyre. Ata dhe gratë tyre do t'i e në hije, të mbështetur në ndenjëse të lartuara. Për ata, do të ketë aty fruta dhe që do gjë që dëshirojnë. Pache, do të jetë fjala pre një zoti më shirë plot, ndërsa keqë bërësve, a i do të thotë. Dhe qohu një sot ju, o kriminellë. Val, a nuk ju kam u urdhëruar, o bita ademit, që të mos e adhuroni djalinë se a i është vërtet armik i hapët i juaj, por të më adhuroni dhe të mua. Kjo është rruga i drejt. Sigurisht që a i djali ka shpënë humbje një mizëri prej jush, val, a nuk po mendoni. Kjo është gjëhenemi që ju ishte premtuar, digjuni tani në të, sepse kur nuk besuat. Sotë, Ne do t'u avullosim atyre gojët, e do t'na flasin duart e tyre, dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Si kur të donim, ne do t'u averbonim atyre sytë, kështu që ata do t'a kërkonin më kotë rrugën. Valë, si do të shihnin? Si kur të kishim dashur, ne do t'i kishim shëndruar ata në krijesat e tjera në atë vendë, e ata nuk do të mund as të shkonin e as të ktheheshin. Kujtë do që i japim i jetë të gjadë, ne bëjmë sërish krije së të dobët. Valë, a nuk kuptojnë ata? Ne, nuk ja kemi mësuar ati Muhamedit poezin, e ajo, as që është për të, ky liber që kasjel është vetëm këshilë dhe një Kur'an i qartë për të paralajmëruar çdo që është gjallë dhe për të përmbushur fjala e Tij ndaj mohuesve. Vall, a nuk e shohin ata se ndër gjërat që duart tona kanë krijuar për ta janë bagëtitë që ata zotrojnë? Ne bëm që ato tu nënshtrohen atyre, kështu që disa i shalojnë e prej disave ushqehen. Prej disave pinë Dhe nëzirin dobit të tjera Valë, si të mos falenderojnë Por ata kanë zgjedhur zotat të tjerë Në vend të Allahut Duke shpresuar se do të ndimohen prej tyre Zotat nuk mund të ndimohen E me gjithatë, idhujtarët janë si një ushtri e pranishme Për ti mbrojtur ata Mosu dëshpëro nga fjalet e tyre Ne edim qëfar fshehin dhe qëfar shpalin A nuk shëh njeriu se si ne E kryuam atë prej pikës e farës E me gjithatë a i bëhet kundërshtar i hapët A i nasil shembul duke haruar kryimin e vetë Dhe thot, kush do t'injall eshtrat kur të kalben? Thuaj, do t'injall a i që i kryoj ato për her të parë A i ka një hurit të plot për qdo krijes A i që prej drurit të njom bëri për ju zjarin të cilin e përdorni për të ndezur Val, a nuk është i zoti a i që kryoj qiet dhe token ti rikryoj ato Po, a i është kryu e si i qdo gjëje dhe i gjithdi i shmi Vërtet, urdhëri ti kura i dëshiron diçka është që ti thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj, qoftë lartësuar aji, në doren e të cilit është pushteti mbiç do gjë, tek aji do të ktheheni.